Iru mila zazpi honi kaslerekin sartzea aurten se askak jazbaino bejeun bat gehiago lekin eta oraino bi urteko laroga eta auk etortzekoak dira egun egunaoetan. Gelak bete eta klaseak hidikitzen ari dira bidakten laugarren urtea edo bezkoitzen bigarren urtea bezala adibidez, ikasturte untan azkunde handiena ez duten lehen mailak angelu iri buru eta basusagin dira. Bestalde zazpi urteren buruan lapurdiko kutu kolegioak beteak izanen direla ikusten du sehaskak, jadanik geroari begira ezagida paskalindo, bosgajen kolegioa haipatuz. Pentsaketan gira bosgajen kolegioaren zatia da, hau zapez batzuek, galde indugu begira dezatela askifite lurrik baduten. Zupero dugu askifite ere erantzun bat izaitia, euh, bat edo bertzen gandik, eta ikusko dugu. Ba, Lapurdin izanen da, behar akorbait da, eta Lapurdita euskaldun du behar barnek badu bere kolegioa. Ez dugu askik, asklerik bigarren bat, uh, bigarren kolegioa baten uh, irekitzeko barnek aldean. Baliteke gu matez uh, liseoa, bai, epentsatu berko dugu la egitea liseo bat. Ahundik eta ere gimerba eta daia bai baina bon, epe luzeko programak dira horiek eta tranquilki hartu behar dira. Kolegioetan beraz kopuruak emendatzen ari dira, bereziki bagnek aldean, horrek posten du sehaskar, lujalde hauetan biztanle kopurua jausten ari baita.